Okej, hej och välkommen till avsnitt 57 av Byttonövernäst. Det här är Niko tillsammans med Färnan. Ja visst. Och det är bara vi två idag för Danny skulle fixa lite inför kallas. Fan fyller väl år imorgon, eller om jag inte misstänka mig Ma helt? Ja, uh, ah, någonting. Vi, ah, det var det i säger alla fall. Så. Det är den här veckan i alla fall. Ah, <laughs> ja, Färnan, har du gjort något kul? Har du nördat något roligt? Uh, oj, det har blivit. Det, det. Det har blivit ganska dåligt med spelande den här senaste veckan. För att jag har, hela helgen så har jag varit på folkrisfestival. Jaha. Så att det, det har blivit väldigt lite. Men, men, om jag inte sa det förra gången. Så Watch Dogs. Mm. Jag är på sista uppdraget nu. Nasså, ja, jag har så bara jag. sista slutgiltiga uppdraget kvar. Mm. Sen är, har jag väl ett antal timmar med sidogrejer att göra. Eftersom att jag har kört stenhårt. Huvuduppdraget rakt igenom ah, ja. Så jag tänkte, tänkte Jag skulle ge mig ut på Utveckles, eller vet efteråt tänkte jag Men eh, det började dra ihop sig till Slutstrid om man säger mm. Nice Ja men du gillar det fortfarande ah, ah, Ja, jag är fortfarande jättefast Men jag tror dock Och vad som gör mig lite Rädd inför nästa Är att det är mycket skådespelaren Ja men alltså, det är väl en story... ny start, tror jag. Ja precis, just därför Att jag gillar den här skådespelaren Och jag gillar hans, hans röst På något vis som, som verkligen bara får mig att säga ah, Ja men fan jag vill se vad den här killen tar sig till mm. och, Även fast Storyn inte är särskilt bra I det här spelet Så blir det fortfarande så, Ja ah, men fan jag vill, jag, vill, jag vill umgås lite mera med honom på något vis Okej okay. <laughs> Så att det är det, bra ja, det, det, ja. Ja, för det men, men... att det var lite negativt I början med det är alltså positivt att. Ja, då, det, det är skitpositivt, skådespelaren är positivt mm. så att, Men samtidigt så Allt jag har sett i trailers och sånt inför eh, tvåan Gör mig bara så jävla tagg <laughs> det, det, det ser ju helt magiskt ut, det spelet det, Jag tror att jag kommer att hypa upp mig så alldeles för mycket Så det kommer jag kommer att ha värsta besvikelsen när det kommer Men det ser coolt ut Mm Trevligt Och det är det du har gjort Ja, det är det och Pokémon såklart fallet. <laughs> ja, då så Ja, jag var, har ju också varit borta hela helgen Jag och Danne var och, och, och drack lite eh, Alkoholiga drycker till mängder Så jag har ju varit helt ja, varit, Torsdag till söndag har inte jag varit nykter så man har varit lite sliten och då har man inte kunnat nördat så mycket. Sen igår måndag kom jag hem. Tänkte jag, Om men, åkte åkt ut och fiska och försökte ta det lite lugnt. Men på kvällen där så drog jag igång Halo Master Chief Collection. Oj. Tänkte spela igenom hela, alla, alla Halo-spelen igen. ja. Men alltså, Halo Master Chief Collection innehåller ju ettan till fyran, så man har ju ganska bra mm, mm, grund där. Men Halo 1, det är ju så öppet och få fiender, så det känns ju bara som massa transportsträckor. Det, det förstår jag. Däremot, eller öppet och öppet, jag vill ju komma ihåg det som att det var väldigt mycket grupperingar. Alltså, det var så här, du sprang en viss bit och så hade du en grupp Och så sprang du en bit och så var det en grupp Och så sprang du en bit och så var det en grupp Jo precis, men ibland är det väldigt långt mellan de här grupperna mm, Och grupperna mm. är, i vissa är inte stora alls Det är fem pers och sen är det bara ja. att springa igen Absolut, absolut Hur långt kom du då innan du gav upp? Jag har ju bara Vad kan jag ha spelat? En, två timmar eller något sånt där Okej, okay, vad Jag har vad ju fan... typ lämnat skeppet och sprungit en bit På första planeten Ja ah, okej, okay. du har inte kommit längre än så, du Nej. har börjat rädda uh, de här uh, dina polare som har kraschat lite här och var Ja eller? precis, jag ah. är typ klar med det precis ah, okay, okay. Ja okej okej, det är ju inte jättelångt till. Nej, utan det var ju bara att det blev så segt och så var det kväll mm. så jag bara, ja ah, jag fortsätter imorgon ja. Efter jobbet, men sen så låg jag hemma i frossa idag Trorligtvis för att jag var så jävla trött och inte hade sovit någonting Mm -hmm. jag, sa det. jag stannar hemma dumt jag och håller på att klättra ställning just nu och då kände jag att Ooh. nej inte som jag mår då tar jag en extra vilodag istället. Ja, visst visst det är mycket smartare och det, samtidigt mm. man ska fan lyssna på kroppen, man ska göra vad den säger. Ja, precis. Och, men då fick jag ju kolla jag på en ny eller en trailer för South Park uh, Fractured But Whole. Mm, och jag vet att jag har första spel på PC Men jag kom inte igenom det spelet ah, Jag kunde okay. inte komma på varför Men jag tror att det var för att Det var under den tidsperioden När jag inte eh, Tyckte om Alltså jag fick jag fann inte nöje i tv-spel längre mm, Jag har ju nämnt det mm. tidigare när Med först, eh, Tomb Raider Som jag inte alls tyckte om När jag tog det upp det första gången Och nu älskar Jag tror att de kom ungefär samtidigt Just i den svackan jag hade så ja, jag tänkte, äh, ja. men jag ger den en chans nu när jag ändå är hemma Att jag sätter igång South Park Och ser varför jag inte tyckte om det eh, Och grejen varför jag inte tyckte om det Det vet jag inte För jag är helt jävla fast i det där spelet <laughs> Så jag har inte spelat något mer Halo alls Utan jag har suttit och spelat hela dagen South Park, The Stick of Truth Och det är mm -hmm. helt fantastiskt Ja men det är väl perfekt yeah. ju ja, Så för de som har spelat det spelet så är jag Jag precis klarat Kanada-delen Och eh, Liksom humor och allting är helt Fast och det är hur kul som helst Så ja Jag lägger gå och sova så jag har energi Och jobba imorgon men sen direkt när jag kommer hem <laughs> Efter det då blir det bara fortsatt Jag ska spela ut South Park så fort som möjligt Och jag har mm -hmm. nu föransbokat South Park Fractured But Whole Ser riktigt fram emot det också Mm, mm. Så det är väl det. Jag har inte spelat någonting nytt som sagt. Utan just nu är det ju lite så här död tid att det kommer inget nytt som lockar. Nej. Men det kommer några, vad heter det, beter nu. Så om vi kommer ta upp i nyheter som är intressant Så vi kan väl hoppa in på nyheterna på en gång. Första har nyheten då Det är att Dark Souls 3 Kommer att få nytt material eh, Enligt information I japanska speltidningar idag eh, Bandai Namco har Något att avslöja runt spelet Imorgon, alltså den 24 augusti Materialet ska innehålla Ett nytt område Inklusive en miljö i snö Nya vapen Föremål och magier Det ska även innehålla en bana för PVP Materialet ska komma den 26 oktober Så det är ryktena just nu Så får vi se imorgon eh, Vad blir det, onsdag Så ni som, när ni lyssnar på det här Har de nyheterna troligtvis kommit eh, Nästa nyhet är att Koi Tecmo har släppt den nya beta demo för Neo Till PS4 Det är en demoperiod, börjar nu den 23 augusti Och håller på fram till den 5 september under den tiden kan alla som vill testa spelet, spela. Och Nio då planerat släppas till PS4 innan årets slut. Så det är nog någonting jag eventuellt är lite sugen på att ta ja, ner och testa. Det... det ser ju lite ut som Dark Souls och lite Witcher-aktigt, fast mm, i mera mm. Samurai-stil. Så, ja, är det inte lika svårt som Dark Souls så kan jag nog fastna i det. <laughs> <laughs> eh. Nästa är att den 7 september kommer Sony ha en nytt Playstation Meeting. Eh, och där förväntar vi att vi ska kom visa upp en ny kraftfullare modell som går under namnet PS4 Neo. Eh, nu är, är möjligheten att det kanske visar mer. Enligt nya källor till Wall Street Journal planerar Sony också att introducera en ny mindre version av PS4 på marknaden i samband med konferensen. Den här nya modellen av PS4 dök upp till försäljning på internet nu under helgen. Hur personer får ta på den nya modellen är oklart, men det finns bilder på den. Sony har inte gjort några kommentarer till det här. Mm. Men ja, ingen blev förvånad att det kommer en slim variant på konsolen nu för tiden. Nej, nej, nej, nej. <laughs> det är liksom... Absolut inte. Det känns som att det är, gan... det är normen nu för tiden. Ja... I slutet av juli förra året bekräftade Square Enix att utveckla Dragon Quest 11. Vi fick reda på att spelet kom i version till PS4 och en annan till 3DS. Och att Square Enix tänker på Nintendos nästa konsol. Den som går under projektnamnet NX för spelet. I en mm. intervju har nu Joji Hori, Junichi Masuda och Mashiro Sakurai pratat om spelet. Här får vi reda på att spelet kommer att släppas i PS4, Nintendo 3DS och NX. Vi får också reda på att alla tre variationer skiljer sig åt. Alltså kommer okay. spelet se ut helt olika på alla tre. Men det är ju galet. Hur ska det? Okej. Okay. Ja, och jag hörde också att det ska komma till 3DSen till exempel. Mm, mm. Där ska det komma en i till New 3DS som är lite kraftfullare. Så ska det komma en till vanliga 3DSen. Och Va? sen ska det komma en på 2D också. Amen. Så ja, det är ungefär Vad blir det? Ungefär fem stycken Olika varianter av Dragon Quest 11 som snackar som just nu Okej okay. det, ja, det låter ju bara Knasigt på något vis men... ja, Vi får se, Square Enix planerar att släppa Dragon Quest 11 Innan den 27 maj 2017 I Japan så får vi se när det dyker upp här borta Ja, ja absolut och sista som är den mest intressanta nyheten för mig är att eh, nu har Respawn Entertainment meddelat att det kommer att öppna beta för Titanfall 2 under de kommande två helgerna. Det är definitivt någonting jag kommer att testa sig så fram emot det spelet. Betan kommer att vara tillgänglig på PS4 och Xbox One och den pågår under den 19-21 augusti samt den 26-28 augusti. Respawn Entertainment har släppt Titanfall Tech-test till PS4 och Xbox One nu. Ni hittar nedladdningar på respektive konsol digitala tjänst. Och Titanfall 2 släpps till PS4 och Xbox One och PC den 28 oktober. Så det är två beta som är lite... Ja, första nio är väl halv gömmet, mm, Men mm. det här Titanfall 2, det ska jag definitivt ta ner och testa. Ser men, för... men det är ingen öppen beta på PC, eller? Nej, inte vad jag kunde se ut, och det är... Nä. PS4 synd. och Xbox One ja, ja, ja. det är ju skithäftigt Att de har just sån öppen beta Så att mm. alla alltså alla får test, Testa om de vill Men det var ju lite synd att de Om det nu är så Att de bommade PC-marknaden dock mm. Men... Jo, precis jo. Men ja jag, måste, jag känner ju lite det här att Nu, jag har ju förhållande Typ två varianter av den här mm. Och sammanlagda mm. priset är ungefär runt 4 000 spänn Uh -huh. Så jag känner att Jag behöver nog den här betan för att Tycker jag inte om spelet under betan Då kanske det är dags att avboka någonting Eller hur, så kan det ju vara <laughs> Satan ja, så jag, ska, jag ska ha några polare över i helgen Och vi ska dygna med tv-spel Så Ja, det, det kommer definitivt bli lite att prata om Nästa vecka Och förhoppningsvis blir Titanfall två någonting av det Ja, ja. Men det var nyheterna. Jag ska vi hoppa in i ämnet. Absolut Det går ganska fort i takten när du tsch, tsch, tsch, känner. Ja. <laughs> Men det är ju det, sagt, ja, det, <laughs> det blir ju lite så när vi är bara två personer och det är inte så mycket nyheter. Nej, nej, precis, så. så det blir mindre diskussion, eller ju mindre folk det är som vill säga någonting, ju snabbare går det ju, så är det ju, <laughs> Det är ju så. Men, vi ska ju snacka podcast idag. Ja. Jag tänkte mest ställa frågan först, lyssnar du mycket podcast? Oh, lyssnade skulle jag säga. Okay. Lyssnade väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, sen började jag jobb, <laughs> skulle jag säga, och så <laughs> var det väldigt mycket mindre mm. uh, men försöker väl lyssna ändå, men det blir väldigt mycket gammal skåpmat just nu för tillfället okay. för, I alla fall för min del skulle jag säga mm. Men vad Själv är det som då? lockar med eh, just podcast för dig då? Oj, jag vet faktiskt inte. Jag föredrar väldigt många gånger att lyssna på podcasts jämfört med att lyssna på musik idag. Okay. Jag vet inte varför, men Fan, svårt, att, svårt att säga vad det är faktiskt, eftersom att det är... mycket är nog mest humor skulle jag, skulle jag gissa på. Fast mm. jag kan inte sätta fingret exakt på att det bara är det som gör att jag vill lyssna på dem. Mm. Nej, jag är ju liksom, och till första frågan där... Lyssnar jag mycket podcast, jag jämfört med många andra, men jag lyssnar definitivt mindre än vad jag gjorde förut. Ja, ja. Många av dem som jag alltid har lyssnat på har ju blivit sämre tyvärr. Ja. Enligt mig, de liksom utvecklas och det är så här. många är från stora så här, bolag och sånt, så det är nya som tar över och sånt. Och det är, Man blir ju det här, ja, jag har det som förkänslan. Ja, ja precis, precis. Men podcast för mig har alltid varit det att det ska vara mycket fakta. Det är sådana podcast jag gillar. Det jag ja. får mycket fakta blandat med humor och sånt där. Men jag vill alltid ha det för att lära mig någonting nytt. Mm, det är därför mm. mycket är ju just från TV spel och sånt där, jag får lyssna på nyheter och hänga med, i allting Även om sånt jag inte spelar själv. Mm, mm. Men, men har du någon favorit som du brukar återkomma till. Ja, men jag har, en, jag har ju rätt många sådana som, dy, bara som som jag ibland går in och lyssnar på och bara för för mig att Nä, men nu börjar de från början, helt och hållet. Och så lyssnar jag därifrån till vart de är idag, liksom. Mm. Eh, bland annat eh, Hollywood Babylon. Mm. Den, lyssnar på, den lyssnar jag faktiskt jävligt mycket på just nu. När, när man ska gå lägga sig. eller Till exempel nu i helgen när jag var på uh, Folkhälsfestival. Då, då var det väldigt mycket Hollywood Babylon på kvällarna. <laughs> Okej. Okay. Bara kro kroka i lurarna Varva ner lite grann Och slockna till deras ljuva stämmer Så att säga mm. så eh, annars brukar Kan du förklara kunna bli... hur För de som inte vet vad hollywood Bubble är Kan du förklara <skratt> det på något lätt sätt Oj, nu Det är o oh, Ralph Gorman och Kevin Smith Som sitter i I stort sett på en scen och spelar in live Och pratar om Ja, allt som händer i Hollywood Just för tillfället, eller just den specifika veckan Om man säger mm, Precis och Ralph Garman, han är ju han är från någon radiokanal där borta mm, Precis, precis, och skådespelare Och är med i Kevin Smith, de flesta filmerna han har gjort i alla fall va? De nya filmerna, han är inte från ja. mer de gamla, så de största Men nej, på senare eller så har han en ja. miniroll i alla ja. de nya Men han är också röstskådespelare så han har varit med i typ Family Guy och mm, För er som mm. har sett Ted, den här Teddybjörnen som springer runt och pratar Ja. I scenen när de är barn Så ser man mamman och pappan där Som freakar ut i köket Pappan där, det är Alf Garman Om man vill sätta ja. ett ansikte För det är en av de nyare filmerna Så jag vet att många har sett mm, mm, mm. Och Kevin Smith Ja, det är Kevin Smith, regissören Vi har Dogma Vi har James Silent Bob Strikes Back Och Clerks Clerks ja och allihopa så han vet man vad där och, och de är riktigt bra radarpar. Mm, mm. Jag tappade dem lite tyvärr. Mm. Mm. Alltså de blir väldigt... Lyssnar man som jag och inte har gjort det förut skulle jag säga så tror jag att de blir väldigt, väldigt mycket väldigt fort om du ska lyssna på dem. Alltså försöka lyssna i kapp på dem. Mm. En gång i veckan kan jag tycka det är nog inga problem. Då tycker man fortfarande att det är intressant tror jag. Mm. För mig var det ju... Att det blev för mycket lika hela tiden mm, mm. Ja men vi ska snacka skit om Justin Bieber Vi ska snacka skit <här> om <här> Fast det är fortfarande roligt fan Det är fortfarande skitkul jag sitter, ja. Nu på kvällarna sitter jag fortfarande och asgarvar Allt, allt korkigt, korkat alla kändisarna hittar på varje vecka Jo ibland är det ju roligt Men det blev lite för liksom Hela tiden bara, dö, dö, dö. Även om det var små grejer. Ja och ja, har, jag förstår ju jag jag liksom vad best. du säger, absolut. Det blir mycket samma när man har ett sånt ämne som de har och det är ju verkligen att prata om vad som har hänt bland kändisar. Mm. Ja, och sen, men sen var det ju mycket äh, ett tag där och kom de tillbaka till samma grej hela tiden och tog mm. samma mm. skämt om och om igen. Det är ju lite Kevin Smiths Svaghet på något vis När han har rökt på lite för mycket <laughs> Kän, alltså, eller, Ibland får jag den känslan i alla fall, För att han ja, Han skämtar i alla fall alltid Om att eh, han röker på mm. Precis innan de spelar in Varje gång i stort sett eh, Ibland märks det Tänk på, ni som faktiskt går in och lyssnar Gå in och prova något avsnitt Det kommer att komma till, till Avsnitt där han Faktiskt bara spacar bort och helt plötsligt börjar prata om samma sak som de pratade om för fem minuter sedan Det är liksom Men, men det är de jag tycker dagens. är roligast alltså, ja, men, När han spårar så där Och <skratt> även en gång när Ralf råkade bli <skratt> hög så här, på sidan För de hade suttit <skratt> i samma rum och Kevin hade rökt på som <skratt> och där. Och Ralf har inte samma tålighet som Kevin har och det är ett av de roligaste avsnitten För det spårar totalt Och de håller på att göra röster Det är en jättebra podcast Och det är något jag måste ta upp Men jag tycker när det är spåret, Det är de som jag tycker är roliga Det som ja, jag inte ja, tycker absolut. är roligt det är när de har liksom kört samma grejer Alldeles för mycket som det blev ett tag Men ja, som du att ja, Det har blivit bättre absolut. igen Då är det någonting jag definitivt måste ta upp mm, mm. Ja, nej men jag tycker också Absolut, de är, de är klockrena just nu. Jag har även ett, eller ett riktigt Guldklimp, det är faktiskt när Kevin på påstår sig bli attackerad av en, en rovfågel Ja. Det är så jävla bra, gå in och lyssna, leta efter det Nu vet inte jag vilket specifikt avsnitt det är Men <clears throat> det är fruktansvärt roligt För att han, han jagar bort en rovfågel från hans lilla, lilla hund med en, med, en, med en badleksak ur poolen Jag berättar inte mer än så, men det är sjukt roligt Jag tror de pratar om det säkert 15 minuter sitter han säkert och pratar om det där i alla fall. Ja, så det är in, in och prova också, som man alltid har. Och, det. Ja. Men det som det man ska tänka på om man lyssnar på många Kevin Smith, Han har ju typ så här fem... Vad är det? Ja, jag tror det är sju, tio, mellan sju och tio podcast mm. han är med mm. i. Mm. Och lyssnar man på för många som jag gjorde ett tag, då blir det ju lite tjatigt. Just den där grejen tog han upp i fem olika. Ja. <laughs> <laughs> så då är det var lite... Men nej, det är ju därför jag rekommenderar den jättestarkt. Och det är ju bara det att börja om från början så kommer mm. du ganska snabbt köta ut dig. Ja, det tror jag också. Utan Absolut. Och det är inte fel att börja där de är idag skulle jag säga. Nej. Utan du måste inte gå tillbaka och lyssna igenom allting. Absolut inte. Nej, och eh, när vi ändå är inne på Kevin Smith så vill jag också rekommendera en som jag älskar. Mm. Och DJ and at Bob Gets Old för då är det ju, för er som inte vet Kevin Smith, då han skapade De här i Clerks Jay and Silent Bob Där mm, han är Silent mm. Bob som alltid är Så tyst, och så har vi Jay som är Jason Mewes, som är snusky Och han är överallt Överhypad Och den karaktären är skriven efter just Jason Mewes Som spelar honom också Den här podcasten börjar med Att det är som en Intervention, lite Vad ska man säga Jason Hughes har gått på droger och tabletter i flera år och har inte lyckats komma ifrån det. Han har väl gått på allt egentligen ja, skulle man säga. Han har åkt in och ut i rehab, ingenting som funkar. Så nu ja. körde de det här varje vecka att de sitter ner och diskuterar framför en publik och spelar in en podcast och diskuterar hans liksom, minnen, hur han har det idag och så vidare. Och Den är mm. jätteintressant, höra om hans barndom, höra både om han och Kemsmiths relationen, den är jätterolig Den är så här, Man får inblick på liksom, Drogernas värld och allting mm, mm. Men efter Ett visst antal När de har kommit igenom hela eh, dit till, De kommer fram till Dagen då Då börjar de åka ut och köra live och Drar upp samma grejer igen mm, Och där mm. blev den lite Tjatig, skitbra början Och jag tycker den är jättebra men den får ganska samma där, lite som jag hade problem med Hollywood Babylon att det fick ett tvärtsnäpp och det var samma saker om och om igen. Ja, Sen absolut. fick den också ett avbryt och de började komma in på lite nyare saker. Men Jason mm. Muse är helt nykter idag och ja, jag gillar honom som person. Men podcasten är väl inte så intressant längre, tyvärr. Jag, jag håller med dig där också, jag har ju lyssnat på den också rätt mycket. Och jag säger att de första och alli, den den första delen av, av de avsnitten som finns att få tag på idag mm. är ju skitbra. Mm. Sen kommer de till, jag tror att det är när de åker ut med det här uh, vad är det? De, då, då, han, Jason Muse gör en film oh, uh -uh. som han, åh oh, vad fan är det? Uh, Cartoon movie eh, Jayden Silent Bob cartoon movie Tror jag den heter Ja precis, det är, de gör ja. en animerad variation Precis, som... och när de, när de gör en tour Med den filmen och visar live Då det är det då det börjar repetera sig själv För det här kommer jag ihåg jätteväl ja, För, var för då, ta, då, då är det var samma, samma sak Varje vecka Sen efter det I säkert, ja, men Det är säkert tio avsnitt där någonstans som Det alltså verkligen. Det känns som att det är samma sak Bara det att är på ett nytt ställe mm. För de har en ny publik men ja, de behövde inte släppa precis. det som podcast, för de säger exakt, tar upp exakt samma grejer. Exakt, exakt. Så det var lite, ja. Men, men, jag säger det, absolut. Den, den podcasten skulle jag absolut gå in och börja från, från avsnitt ett och så bara lyssna tills jag tycker att det blir tråkigt. För det är den värd För den är sjukt rolig. Mm. Och den sätts igång väldigt på en gång. Och den är väldigt intressant på en gång. Mm, mm. Och där behöver man lite bakgrundshistoria för att... Hänga med och det får man ju direkt från första ja, Vem Jason är Vad hans problem är Annars kan, kan det kännas lite Man får ju inte samma upplevelse helt enkelt Det är som Hollywood nej. Babylon, det kan du bara sätta För de sitter ju bara snacka nyheter ja precis Sitter du då istället på gamla nyheter Ja men då är inte det lika relevant Liksom nej, Så nej. det är två helt olika podcast som Kevin Smith gör Skitbra Men har du någonting mer? Någon mer podcast du vill ta upp? eh Åh oh. Jag har ju en favorit. Trots att de har krånglat till det nu och lyssnar på dem så är det ju TF, äh, TFK. <laughs> Okej, okay, ja. Oh. Ha... Tack för kaffen. Ja, de, dessa underbara karar, eller vad man nu ska kalla dem för, <laughs> är, är helt fantastisk. Mm. Dock så är, vet jag inte, det finns ju ingen rim eller rason och logik i, i den. För att TFK det är tre killar som sätter sig ner varje vecka och bara pratar skit bara pratar skit. Mm. Ingen <laughs> i alla fall inte vad det verkar som när man lyssnar på dem i alla fall så är det ingenting förplanerat överhuvudtaget. Mm. I stort sett de bara de sätter sig ner och så börjar de prata och så ser de vart de hamnar någonstans när, när det är dags att stänga av micken typ. Mm. Och det, det är jag tycker att alla, samma där början av det är fortfarande sjukt bra. Sjukt bra. Det, där kan man också gå tillbaka. Och lyssna igenom från början om man vill. För att det är inte jättemycket så här aktuella grejer som de pratar om oftast. Mm. Kanske, kanske aktuellt i deras liv. Men inte så, det är inte så här, åh nej det här hände. Eller åh nej det här händer. Det är liksom ingenting som är kopplat riktigt till en tidsepok i verkligheten på något vis. Så att det, du behöver aldrig sitta och tänka att du sitter och lyssnar på saker och ting som spelades in för tre år sedan. Till exempel. Nej, precis. Tycker jag i alla fall. Jag får inte den upplevelsen. Nej, det man ska tänka på det är att det är väldigt grov podcast. Mm. Mm. De, inte, de, de säger vad fan som helst. De kan liksom, men de gör det på ett humoristiskt sätt. <här> <här> men de får en själv om dåligt. Så de sitter och ja. pratar om mörda barn och man sitter och garvar. Det, det känns fel för en. Men ja, de gör det. Verkligen. verkligen. Och, och som sagt, är ni. Det minsta lätt stötta, då, då tycker jag ni släpper det helt och hållet och bara går vidare. Ta någonting annat. För att de här, tre, de här killarna skiter fullständigt i det. Mm. De, de sätter sig på sne med precis alla. Men det är roligt. Mm. Det är ja. därför de gör det. Så länge man kan skratta åt det, så är det, ju, är det på, är liksom roligt. Så där, det är deras grej. Kör så länge det är roligt. Jo, men eh, samma sak de, de har några av de roligaste Podcasterna jag någonsin har hört avsnitt ja. De har ja, även verkligen. några av de tråkigaste för det, Ja, det måste jag hålla med om På vissa ställen har de suttit och bitchat Och bara varit och <laughs> Alltså jag bara, ja men nu har ni hållit på för länge För de har hållit på i flera år ja. Men nu har de hittat tillbaka igen Och jag tycker de är skitroliga det enda, det enda som jag tycker är lite lurigt Eller vad man nu ska kalla det för Är just deras nya sätt Att lyssna på dem Att man måste ta ner deras app För att kunna få ner avsnitten ordentligt I alla fall är det snart så Just nu kan du fortfarande Aha. lyssna på dem på iTunes kan, ja, okej, ja på iTunes Men inte um. på, på vad det, Iphone va du kan inte få ner dem genom den här podcast-appen. Jo, den finns där än så länge. De tog Aha. bort i ett avsnitt. Sen märkte de att deras app inte funkade. Så nu har de gått tillbaka så att den släpps fortfarande där på okay, podcast-appen. Jag, jag, jag gjorde nämligen så. De, då, för då körde de första 30 minuterna. På... Ja, precis. Men det, har de, det slutade de med. Okay, okay. De kommer börja med det igen. Och bara släppa ja. 30. Men när här podcast-appen funkar som den ska. Okej, ah, okej. Okay, okay. ah, ja, då, då kan ni glömma det jag sa. Då var det då lukt. Men ja precis, det är några av de roligaste Men också några av de tråkiga så att, Men det är precis som du sa det Man kan gå från första början Ja visst Men tänk på att de är väldigt grova det är, Men det, väldigt... Det, ska också, det ska också vara så Man ska ändå säga det, de blir grövre och grövre Ja de skiter i början i är de väldigt mjuka och fina ändå mm. ja, Kanske inte jämfört med, med Någonting annat Men jämfört med dem själva i de nyare avsnitten så är de ganska så lena i början om man säger Så att det, det går ju att vänja sig in vid den humorn de har om man börjar från början mm. Och de har väldigt mycket intern humor som du måste ha börjat lyssna på de gamla ja. För det har redan var det ett, två avsnitt tog de tyskan igen Och det, det avsnittet måste man höra för att det verkligen fatta skärmen i det avsnittet <laughs> för det är en av de grejerna oh. som är lite för grova för att man egentligen bara okej, okay, jag ska egentligen inte galva till det här men jag kan inte låta bli liksom Ja, oh, det finns många sådana grejer som man så här, vänta nu bo, man sitter och skrattar i tio minuter sen kommer man på sig själv, vänta nu det här borde jag inte skratta åt för det här är inte roligt <laughs> Nej. eller, jo, det är roligt, det är därför jag skrattar Nej. men okej okay. det här kanske är lite, lite, lite, lite, lite för långt men nej, den är jätterolig Det är, det är Riktigt, riktigt bra mm. Men är vi är ändå inne på en svensk podcast Vill jag ta upp Radio Gamer För er som lyssnar på nördigt nu för tiden Så är Radio Gamer det som kom tidigare ja. Och det är den bästa tv-spelspodcasten jag har hört ja. Just för upplägget Jag skulle jättegärna vilja ha en sån podcast men grejen de hade, det var att de jobbade inom radio De hade alla connections och allting De fick ja, gratis spel Och liksom allting typ Serverat till sig mm, Och det var mm, jätteintressant mm. att lyssna eh, Han som höll i det Christian Hedlund Var skitduktig på att Organisera och sånt Och så hade vi Jonas Berglöv Som mm, satt och bara Snackade skit och var Stört skön person. Det var den bittra gamla gubben i hörnet mm. Fast inte så bitter Nej, men han, han gjorde det på ett jävligt charmigt sätt Ja, och verkligen De verkligen. är bra. Det var även bra när de fick in eh, Tove Bengtsson och Peter Kilin. Jättebra ja. Den las ner sen för de fick problem Och då skapade de nördigt Då gick de ifrån TV-spel och till lite Som vi har, allt om nördigheter mm, mm, mm. Problemet Med nördigt som sen blev Är att nu kan inte jag lyssna på dem längre det är för mycket nytt folk Jag klarar inte riktigt av Många av de nya personerna tyvärr Det är personligt för mig Men de pratar ingenting om tv-spel längre Det är nästan bara tv-serier okay. de, de hänger inte med längre I tv-spelsvängen Jag lyssnade på deras E3-avsnitt Och fick nästan huvudvärk Aha. Hur de pratade För de verkade inte fatta Vad som var gammalt, vad som var nytt För de bryr sig inte i det längre Utan de sitter ju typ och snackar Game of Thrones och sånt Ja, Så ja. jag har tappat helt Jag har inte ens den kvar tyvärr Men jag rekommenderar Vill man veta hur en riktigt bra tv spels podcast, Gå tillbaka och lyssna på Radio Gamer För de är fortfarande underhållande Även om det är gamla spel de pratar om Ja och det där måste jag ändå fråga dig Niko när du pratar om det mm. Är det viktigt tycker du Klarar du skulle du? du Klara du av Att åka, gå tillbaka till, nörd, eller till Radio Gamer från första början Avsnitt 1 skulle du kunna lyssna därifrån och framåt nu? Ja, det har jag gjort flera gånger. Eh, ja. Just, eh, vi kallar det det, för det är inte jättegamla spel, det är PS3 och sånt där. Men mm, mm, mm. jag tycker fortfarande om det. Eh, mycket, många av gästerna tycker jag om, jag kanske hoppar över så här, intervjuer om spel som kommer, för de vet, jag lyssnar heller på hur de tyckte om spelen och sånt. Ja, ja. Och eh, det är en sån, jag, för mig, för mig personligen så... Jag hade ju hoppats att ABT som vi har var mer mm. som Radio Gamer. För det är just tv-spel som jag vill hålla på med. Det är det jag vill ja. prata om. Men problemet blir då som det här avsnittet där vi inte har något nytt att prata om. Vi har inga nyheter. Då funkar inte det utan då måste man hela tiden ha nya spel. Ja, ja men vet det så? Visst Och det är, det är därför vi här i ABT Nörden kör alltihop bara för att försöka ja, alltid kunna ge er avsnitt. Ja, ja Men jag skulle gett den här vilja, ja vilja typ, Sitta och prata om South Park I ett timme ja. liksom, Du ger mig frågor Och jag liksom går in på detaljer på det här spelet ja, ja, visst, ja visst Men då skulle vi inte ha tid med någonting annat Och ja Och sen skulle vi Till slut inte, då är det bara det vi pratar om Och så har vi ingenting annat för ja, Vi har inte så mycket nya spel till Nej nej visst nej, visst oh, nej. Och vi försöker ju hänga med Så mycket det går bland de nya spelen Men det är ju tyvärr så att det, det är ju inte gratis Den här hobbyn vi har nej. Tyvärr Ska man väl säga Nej det är ju så och ja Jag har ju liksom Testat om en spelar på Twitch för att kunna spela mer Få mera kontakt överallt Men det har inte liksom funkat Och jag har tappat intresse så istället nu kör jag, jag kör ju bara podcasten För jag känner att Då får jag mer tid att sätta mig ner och spela spel mm, mm, Men då har vi kommit nu till sommaren Det kommer inga nya spel Så jag har ingenting att prata nej, nej, om Nej, precis precis. Och jag, har ju, jag känner lite samma problem som du Som du tog upp nu också Just det här att Jag tycker det här är skitroligt Jag älskar att vi har det här varje vecka Sätter oss ner och pratar mm. om, ja, men, om någonting så att säga uh, och jag satt när du höll på att körde spela eller kör, spela live och allt möjligt sånt tyckte jag också det var en skitrolig grej men jag insåg det ganska fort när jag bör, när jag började tänka på att när fan ska jag ha tid att spela någonting överhuvudtaget jag som har en motorsport som min andra hobby sen mm. som tar upp minst lika mycket tid liksom i veckan som, som som det här ja, precis. Så att, då, man, man ska ju ha tid att spela också För att det ska, vi ska ha någonting att prata om Dessutom mm. Så att, Men jo, för att gå tillbaka varför, till Varför jag ställde frågan var just det här Med gamla nyheter att, Är fortfarande gamla avsnitt Någonting att ha, att ha kvar När man pratar om nyheter I avsnitten Ja, för det som sagt Jag tycker de gör bra det är, det är någonting som jag måste bli bättre Eller vi i den här podden måste bli bättre på Det är förklara spelen mycket bättre ja, Och det ja. gör ju de väldigt bra i det där Att de går ju verkligen in på att så här funkar spelet Det här är vad jag tycker, det här är vad jag inte tycker om i spelet mm, För oss mm, går, mm. För det som jag personligen tycker är att det går lite snabbt för oss i podden ja. Men där jag, jag, jag är jag själv att skilja också För jag går, som nu saltpark gick väldigt snabbt Och mm, det är det mm. jag tycker att de gör väldigt bra så, Och många får ju remasters nu för tiden och det är ju på spel som de har sitter och pratar om där Så jag håller ja, jättemycket Att gå tillbaka och lyssna på Radio Game För de ligger ju kvar där Jag är Besviken på att jag Inte är besviken på nördigt Men jag är besviken att jag inte tycker om nördigt Men det är just ja. för att jag är inte är så intresserad i tv-serier På det Inte de tv-serier som de följer Och nej, därför nej, har jag tagit en helt tyvärr Ja, precis, precis uh... Men när vi ändå är inne på tv podcast vill jag ta upp IGNs, som jag, mm, två stycken mm, jag följer. Det är Podcast Beyond och det är Game Scoop. Äh, måste jag säga klart. Meningen också. Eh, podcast Beyond älskar jag för att jag är PlayStation-fanboy, och det är ju bara PlayStation de pratar om där. Mm, Problemet där är att ja, där har jag den här känslan jag tyckte de var bättre förr. Ja. för. De hade de Greg Miller. Och de hade liksom flera personer som verkligen älskade Playstation som man kände det liksom in i märgen. Mm, mm. Några av dem har stuckit iväg och startat ett eget firma. Ett eget liksom bolag där de gör podcast i. Ja. Och då har jag igen tagit in några nya som istället har podcastbyrån jag tycker de är okej, okay. de gör liksom... Jag går dit för att lyssna på nyheter och sånt, men de mm, spårar mm. väldigt mycket och jag får inte den samma eh, Playstation-fanboy-känslan som jag verkligen vill ha. För nej, där, de nej. spelar ju alltid ihop, många av dem är PC-spelare och sen kommer de in och snackar Playstation-nyheter och så går de därifrån. Ja. Så det är lite det jag saknar i Podcast Beyond, att det får jag lite känsla att de var bättre för. Fortfarande skitbra för nyheter- för eftersom jag vill följa med i alla nyheter som gäller Playstation. Liksom. Mm, mm, och Gamescoop är lite samma grej, för där handlar det om alla, all tv-spel. Mycket retro och sånt där också. Men Gamescoop också, det var också bättre för För nu går det för fort känns det som. Ja. Det är svårt att förklara, men de har börjat med lekar och sånt som så tar mer tid. eller Nyheterna de går inte in på djupet på samma sätt. Men det kan ju också vara att just nu kommer det inte så mycket nyheter så de får ju liksom skrapa på botten. Och ja. GameScape är ju bara nyheterna. Mm. Så är det en, några veckor ut, som det har varit just nu är med inga intressanta nyheter. Nej, då har inte de någonting att prata om liksom. Nej, så, så, så kan det vara. Så, så GameScape för mig går ju upp och ner och Podcast Beyond var ju tyvärr bättre förr. Mm. Mm. Uh, men då kommer vi in på det också som... Greg Miller, det som han skapade sen Det han gick över och skapade är kind of funny mm -hmm. Och då har vi ju den som Gamla podcast Eller senaste podcast beyond gruppen eh, Var ju Greg Miller Och eh, De har gått över Men De har också tappat det här med Playstation De har inte samma upplägg och samma känsla Som i podcast beyond Alltså De håller ju på att bygga upp ett för liksom En ett företag samtidigt som de försöker mm, mm. Hålla igång kvar I den här gamla känslan Och sånt. Och man märker att Många gånger spelar de in alldeles för sent Att de mm, är trötta mm. De får inte samma Och de känner Jag får inte känna som att de heller är lika taggade Som de var förut okay. Fortfarande och bra liksom roligt Men nej ja, Det, det var bättre förr <laughs> Och sen har ju ja. de också det här Kind of Funny GameCat som är lite som Gamescoop fast deras variant. Mm, mm, Och det är också mm. så här: är det bra nyheter då? Är avsnittet shit bra? Är det inte det? Nej, men då är det inte så intressant. Nej, nej, precis, precis. Men ja, har du nog mer podcast alltså, som du? Inom e tv-spel eller någonting annat som du följer? Ja, alltså, jag, det var en stund sen nu. Men eh, jag lyssnade faktiskt på eh, Spela Spel. Mm. Vet du vilken det är? Ja, jag har lyssnat någonting på dem. Ja, det är ju med... Åh, oh, nu tappar jag hennes namn. Är det Jonathan Unge, va? Heter ja, han? Ja, det är Absolut samma. Heter, sök Spela Spel. Eh, jag lyssnade på de första avsnitten. Tyckte det var riktigt bra. Jag vet faktiskt inte varför jag slutade lyssna på det. Det var nog mest att jag hade så himla många just då som jag ville lyssna på. Så jag, mm. den, bara, den bara försvann i... I, liksom, I mängden skulle jag tro mm. För jag tycker att den första var riktigt bra uh. och, och värda att lyssna, att lyssna på mm. Absolut uh, Problemet jag har haft med många podcaster är ju att jag gillar inte svenska podcast riktigt nej, Jag vet nej. inte vad det är Men det är liksom En grej som jag måste ha det är, Jag måste ha strukturerat Man följer det mm, typ mm, som mm. vi gör Först börjar vi med vad vi har nördat det. För det är som, jag lyssnar på Wii-spawn. Eh, skitsköna grabbar liksom pratar och spelar mycket tv-spel och sånt. Men där de slänger ju bara ut det första som kommer upp i huvudet. Och det klarar inte jag riktigt av. utan nej, Först vill jag lyssna på vad jag har gjort. Och, sen, och det har jag fått från just Radio Gamer, för de körde likadant. Mm, mm, mm. Så så fort det är någon podcast som inte följer det spåret, då har jag jättesvårt att hänga med. Ja. Och det, jag, då stänger jag av det på en gång. Och det där därför inte jag lyssnar på många andra podcast inom Sverige och inom tv-spel och sånt för jag tycker bara det är blaha Ja, ja, visst är det så, visst är det så. Jag kan faktiskt hålla med där att det, det var ju faktiskt det, det, det, är, det är skönt med struktur, men sen det är lite olika beroende på vad vi lyssnar på. Ska jag lyssna på spelande eller på, på den biten mm. så att säga där, där man får nyheter och hela det där kitet, då vill jag ha det väldigt strukturerat, då, då är jag på din sida. Men Ska jag lyssna bara för att det är kul, då skiter jag blanka fasiken i vilken ordning eller vad det är eller vem det är som börjar i stort sett. Mm. För att då är det mera som, just som den, den vi pratade om här tidigare, TFK, tack för kaffet. Där är det ju bara bananas. Allting händer precis när som helst. Jo, och det, det känns... det kan, jag, jag kan tycka det är riktigt, riktigt kul och riktigt roligt det också, så att säga. Men då är det just när... När, jag, när det liksom är fokuserat på att jag ska skratta i stort sett. Ja, men då behöver man inte följa lika intensivt som ett tv-spel. Nej, nej, precis. Då försöker du verkligen liksom förstå att ja, det funkar på det och det viset. Mm, mm, TFK, mm. när de pratar, det är liksom man garvar, för man kommer ändå inte fatta i slutändan. De nej, nej men pratar. Exa <laughs> exakt. Exakt, Jag har egentligen bara två till podcast jag tänkte ta ja. upp. Ena är NFL-podden jag att jag mm. älskar amerikansk fotboll Go Vikings Och det är en svensk podcast De förklarar bra, liksom pratar om Både vad de tror kommande matcherna Ska gå, hur det gick pratar nyheter Och allt bakom och sånt Och jag tycker mm. de är väldigt De gör det på ett väldigt intressant sätt eh, Lite roligt Han som Redigerade Jag vet inte om det var Radio Game eller Nördigt I slutet Hjälpte mm. till att fixa deras eh, Så att deras ljud var bättre eh, Jag kommer inte ihåg vad han heter nu eh, Han i alla fall Är den som gör ljudet åt NFL-podden Så det låter ju Jaha. klockrent Jaha. Det är liksom radio Och han är även med i podden För han är amerikansk fotbollssnubbe Jaha. Ivan heter han Ah, okay. Så han är med då där och snackar jag. Och gör ett jättebra jobb Med ljudet så det är eh, Vi ska väl säga att har, har ni lyssnat på Radio Gamer Eller nördigt eller mm. då, då kommer ni förstå varför jag reagerade så där när Nico sa Ivan Ja Ja, ja precis. <laughs> det, det var uh. bara det jag kände bara Att det där var väldigt random Annars utrop <laughs> men har ni hört Har ni lyssnat på dem så Då vet ni varför Ja precis så det är jättebra ljud, jätteintressant Och just att det är en, Om amerikansk fotboll men den är på svenska Det är bra mm, tycker mm, jag Och sist jag tänkte ta upp är podcasten Spår mm, Det är de som ligger bakom Eller det är några av dem som har gjort P3-dokumentär oh, Men här oh, oh. håller de på med Svenska fall man som har frågetecken Om marknaden satt dit i rätt bovar Och okay, det är cool. jätteintressant Så de har ju hjälpt till nu att lösa upp fall Som kanske ska hjälpa en som verkar ha suttit oskyldig I fängelse i 18 år Eller vad det är, 12-13 oh, år där Och liksom Och det visar sig att men han har ju ingenting med det här Det finns inte ens bevis det är, helt, Rättssystemet är helt fuckat Hur de det är ju liksom Hela rättsprocessen har ju misslyckats totalt och tack vare den här podcasten ska han nu få resning och grejer. Och jävlar! Och det är skit, så de gör ju ett kanonjobb, går in på djupet och man får följa här i små delar. Så jag rekommenderar Spår, för den är så jäkla bra. Det är tre säsonger ute nu och jag sitter ju bara och väntar på att det ska komma någonting nytt. Mm, mm, och om man mm, lyssnar på mm. Peter i dokumentär vet man hur välgjorda de här är. Så det cool. jag rekommenderar jättestarkt. Ja, verkligen. Och då, då när, du ändå tar, när du ändå tar upp den, mm. då, ska man ändå, då måste man ju ändå nämna pt dokumentär också för att ja, de är sjukt bra. Mm. Jo, det är någonting det är riktigt, man alltid kan komma bra. tillbaka till och lyssna på. Ja, verkligen, verkligen. Och det är precis som du sa alldeles nyss, det, det, är, ju, <laughs> det är ju välgjorda grejer, det är ju välgjorda avsnitt. Mm. Så att det, och det är någonting man absolut kan sätta sig och lyssna igenom hur många som helst. Mm. För att de är, de är riktigt bra och Riktigt roliga och intressanta att lyssna på Jag har precis börjat Lyssna på en som heter Mordpodden Där mm -hmm. de pratar lite om svenska Mord och, gre och grejer och liksom Först berättas de som en liten berättelse Och sen går de in på lite mer fakta så går de fortsätter berättelsen Jag kan inte rekommendera den än För jag har precis börjat Jag har typ <laughs> lyssnar fyra avsnitt Jag gillar den Men jag vet inte riktigt om jag kommer fortsätta eller inte. Det är två tjejer mm. som gör en riktigt bra gör om den. Den har blivit rekommenderad lite överallt och så ja, jag ska lyssna på den mer i jag kan rekommendera den. Men jag är ju så här riktiga fall, riktiga mord och så här om brottsnäset och sånt. jag är ju älskar ju sånt i bo bokform mm. i dokumentärer allting. Så det här är liksom spår, eh, mordpodden och liknande. Det är, så här, det är godis för mig när jag inte vill lyssna på TV-spel. Jag behöver ett litet break. Men det är egentligen de som jag vill ta upp. Har du någonting mer du skulle vilja? Starta? Jag har en jag skulle vilja nämna. Det är för att jag gillar konceptet, mm. men det verkar ha fallit väldigt platt eftersom att det inte uppdateras så ofta. Esportpodden. Mm, precis. Med Bloomstar. Mm. Det jag tycker, alltså det är ju sjukt intressant. De avsnitt som finns är ju bra. Mm. Det är ju så jävla intressant. För det är ju typ det jag har letat efter. Där jag faktiskt får lära känna de som håller på med e-sport. Mm. Eller inte lära känna. Men där jag får höra om dem. Där jag får lyssna på dem. Där jag får se deras synvinkel på saker och ting. Det är ju det... det är, ah, jag blir lite irriterad till och med. För det, det, är, det är det jag vill lyssna på. Mm. Jo, jag har ju, vi har ju nämnt det här tidigare i podden. Ja, och det är ja. just det. Det har ju inte släppts några nya podcast och det är precis en fråga, nästa fråga Jag tänkte ta upp sen Det är ja. vilka ämnen finns inte i podcasten Alltså vad är det som fattas, vilket ämne mm, Vilken mm. sorts, och det är just e-sport Och här har vi början på Någonting jättebra Men det är ju det att De släpps inte regelbundet Och man vet aldrig Nej. när de kommer precis. Så det är därför jag liksom inte Kunde riktigt rekommendera den Vi har pratat om det tidigare Men det är just att Ja, för jag nästa avsnitt Jag vill ha Ja, jag visst men jag vill ändå, vill ändå liksom just, jag vill ändå lyfta upp den för det är, det är ju bra och det är väl gjort det som finns. Mm. Och jag tänker att ju får den mer uppmärksamhet så kanske den blir aktuell för dem att också ta upp igen mm. på något vis. Jag vet inte hur men jag skulle tycka det var skitintressant om den kom tillbaka. Jo, absolut. Jo, mer sånt ibland. Eh, det, behövs. Ja, det är som jag sagt tidigare också under e-sports avsnittet. Att jag vill ha någon som verkligen går in på, det här har hänt i e-sportsvärlden, det här är resultaten, det här är de kommande matcherna mm. man ska hålla ögonen på. Precis, Något sånt tycker jag också fattas, det är någonting jag skulle vilja se. Ja, det hade jag också jättegärna velat ha hört. Alltså någon som, precis som du säger, verkligen höll stengolv på all, all, allt som hände inom e-sport. Mm. För höra höra liksom vad, vad de tror om nästa match eller om nästa turnering eller vad som helst. Det hade varit jätte, jätteintressant. Mm, precis. Eh, har du några, så, någonting som du tycker fattas? Eh, du tänker allmänt inom espo, e-sport eller, eller i podcast, podcast ja. tänker du. Oj! Du är som liksom kanske är det någonting inom motor som fattas, eller är det någonting? Alltså nu var det jättelänge sedan Nu har jag ju slutat lyssna på podcasts hela dagarna Om man säger så att jag vet ju inte Vad som finns och vad som har dykt upp mm. sen, sen dess Om man säger eh, Så att Jag vet faktiskt inte vad som saknas Jag vet dock att jag ju, då saknade jag Någonting som var lite eh, Ja jag vet inte Faktiskt det, Svårt att säga. Jag tror nog att det mesta finns. Det jag skulle vilja ha idag som jag saknar är just det vi pratar om nu. Någon som faktiskt någon som faktiskt håller koll på allt som har med, med, med spel och gaming att göra. Just kanske mer fokuserat på e-sporten. Mm. Precis. Men jag tänkte innan vi avslutar här så Danne skrev faktiskt till oss för han vill ändå höras. oss No, precis, Så precis. jag tänkte läsa här innan till Vad han skrev, vilka han För han ville ändå rekommendera några podcast eh, Ni kan ta med en kommentar ifrån mig angående podcast För jag lyssnar på Hello från The Medic Tavern För att den är unik och att det inte finns Någon annan som den ute i podcasteten Och den har vi tagit upp tidigare Mycket hur många ja. grejer eh, Jag tröttnade lite på den tyvärr Jag tyckte karaktärerna som var med inte Blev intressanta längre Det blev nej, lite tjatigt för mig jag tänkte att ta upp den igen Liksom men Det är ju liksom ja, Jag vet inte, jag blev bara lite läst på den Jag ska låta den vara paus en stund Och sen tar jag upp den igen Så kanske jag gillar den, fortsätta Jag har, jag har ju gjort den pausen, just precis den pausen mm. som, du har, som du talar om nu Jag har inte lyssnat på den, det var länge sedan jag lyssnade på den nu Så det kanske är dags att ta upp Ta upp den igen och lyssna igenom För att se vad, vad, det, vad, vad de pratar om nu För det som du säger Det blir... Lite chattigt där skulle jag säga Men den är fortfarande jag, jag, Den är bra det, det jag har lyssnat på är bra Så att jag, jag vill fortfarande rekommendera den Absolut ja, men De är lite det där problemet som vi har tagit upp tidigare Samma humor, samma skämt mm, om och om igen mm, Ja precis, precis Sen tog han upp en till Min andra favorit eftersom jag älskar Nördig och total onödig fakta Är Good Job Brain en kvartett bestående av Twitch-anställda, författare och folk som jobbar med tv-spel som nördar ner sig i allt mellan världens konstiga tv-spel till hur en guldfisk kom till Europa. Helt enkelt totalt onödigt, men ändå fantastiskt underhållande. <lät> det speciellt. låter ju riktigt spännande. Mm. Så jag kanske inte, som sagt, jag läser till så jag kan inte säga mer. Jag kan inte få det mer intressant, utan det är vad Danne säger. Men vad säger lyssnarna? Jo, eller lyssnaren. Mm. Eh, Hårsta har jag skrivit. Eh, är egentligen väldigt ny med att lyssna på podcast så vill egentligen bara flika in att det ska bli väldigt spännande att höra vad ni har att säga och tipsa om. Eh, speciellt eftersom att era tips om Hello from the Magic Tavern var rena guldkornet så, hoppa, så hoppas jag på flera sådana. Mm. Och det tycker jag väl ändå <laughs> några... <laughs> Lyssnar han på några av de här vi har tagit upp nu Så kommer nog något av dem vara ett guldkorn till I alla fall, det tycker jag ja, Gillar man sån med, där det är mycket humor Då är det i alla fall Hollywood Babylon och TFK, tack för kaffet Det, ja, det är de jag kan rekommendera som är humor eh, Lite extra som sagt ja. <laughs> eh, Men det var väl ämnet Ska vi gå in på veckans fråga Absolut Hur tror du att framtiden för handhållna spel kommer att se ut. Har du några planer. Oj, oj, oj. Jag tror ju att vi kommer ju. Alltså det kommer ju att sluta med att vi har allting i våra smartphones hur som. Mm. Jag tror, eller jag tror att det är där vi kommer att stanna, eller fastna. Det alla, alla handhållna maskiner kommer att försvinna till slut. Det, det är så mycket enklare att bara köpa en telefon och mm. köra allting där igenom. Alltså, det, det är ju det det pratar om Att det utvecklingen verkar gå ja. Jag hoppas verkligen inte Att det bara blir det nej, Jag nej. missade ju tyvärr PS vita svängen Med mm, krattfull mm, handhållen Jag har alltid följt DS Jag har den senaste nu 3DS XL Tyvärr finns det ja, inte tillräckligt med spel Där som intresserar mig nej. Jag sitter ofta och tittar Men det är bara. jag känner bara nej PS Vita finns det några men det är bara det att den är så jävla dyr mm. och att det jag skulle vilja, det är PS Vita 2 men med ett billigare minneskort för det var där de ut totalt. Hur kan de ah, okay. liksom sälja ett minneskort som är nästan lika dyrt som han liksom själva konsolen? Jaha. Liksom, och skitsvår svår få få tag på ska få någonting enklare, ska få någonting billigt, någonting man får med som inte måste köpa en på, på en gång utan gör det enkelt för mig som liksom som vill skaffa det att faktiskt köpa allt i en enda låda men ger mig bra grafik ger mig bra spel och då är jag ju hemma Ja. ja. så jag hoppas att det fall, fall en generation till kommer handhållet med riktigt bra grafik mm, det här med mm. NX vet jag inte om det riktigt lockar mig att du tar med, liksom, tar med den ut spelar och sen kommer du tillbaka och sätter den vid eller tvn och spela där senare. Det låter coolt men jag ser inte hur man kan få det att funka på ett smidigt sätt. Speciellt inte hur man ska kunna frakta den på ett smidigt sätt. Det ska jag ändå. Nej, man får inte bli för stora heller. Nej, nej, nej. Absolut inte. Och då, då blir de ju bara klumpiga och då är det lättare att tyvärr, det är det enkla svaret. Det, det, blir de det minsta, är det det minsta knas med någon av de här handhållarna så är det ju lättare att köpa en telefon. Mm. För att den är ju Alltså den funkar ju till allt typ mm. idag Jo det är bara att jag tycker inte alls om styrningen eller nej, nej. Sånt där, nej, självklart den självklart. Den men, men det eller? finns ju så pass mycket spel idag Som gör det ändå Det, det gör det liksom alldeles för enkelt Och lite för Alltså det, det, det är så mycket mer krångligt Att ha en konsol i fickan idag mm. Och spela på och man har spel eller man måste ha uppkoppling till den också dessutom eller ja, någonting sånt. När det är så himla mycket enklare att bara dra upp telefonen, snurra runt, spela lite vad som helst liksom. För det finns ju, det finns ju en marknad med spel till telefonen dessutom. Mm. så att Men jag förstår vad du menar, jag vill ju inte att det ska försvinna men jag, vill, jag måste nog kanske vara en tråkig här och säga att det, Sannolikheten är ju väldigt, väldigt stor stora Till där vi hamnar mm. Och det är egentligen min mardröm För jag avskyr mobilspel Om jag ska vara helt ärlig mm, Jag tycker mm, inte det är mm. roligt för fem öre Det är tidsfördriv, jag kan ju hålla på med fem minuter Men jag är inte som du som kan sitta Och spela om och om igen Och verkligen kan rekommendera mobilspel ja, ja. För sån är inte jag. jag Det är inte liksom det. Jag... Nej, jag tycker inte det är roligt Utan jag sätter mig hellre med ett DS eller PSP för de är mm. skitbra handhållna. Och det, ja, är det, nej, det... och det var så enkelt att få tag på allting. Men det är det de inte gör för förrän längre. 3DS är fortfarande lätt att få tag på. Fortfarande, den är lite dyr. Men det, finns, men det finns inte tillräckligt med spel som gör det intressant. PS Vita gör de typ inte spel till längre. De gör några nej, är få, är men det är inte alls mycket. Det är alldeles för komplicerat. att liksom, Du måste köpa svin svindyr. Minneskort det är den här väldigt dyra konsolen. Jag hade hoppats mm, att mm, de fortfarande gjorde skit mycket spel och att det kom en, en variant Det var det jag satt och, ja. och väntade på, för jag var jättesugen på en ps vita Den dök ja. aldrig upp. Så, och nu, bara, nu är PS-vitan PS död, som många säger. Även om det är några där ute som fortfarande kämpar och bara nej, det kommer fortfarande spel. Nej, inte för en ny, liksom för oss som verkligen vill hoppa in nu, så är det inte. Liksom tilltalande Ge ja, PS Vita 2 Billig, liten, smidig Men kraftfull det, mm, mm. det är vad jag vill ha Ja, ja, men precis uh, Ja, det var lite det vi hade där då <laughs> Ja, nästa vecka då Då ska vi egentligen prata Det mäktigaste och det mäktigaste The powerhouse The <laughs> machines of the machines ja. Vi ska Herregud. prata Playstation <laughs> Ja, Eh, Playstation, eh, mitt i lilla kärleksbarn så, eh, så, vad tycker ni om Playstation? Vad tycker ni om de exklusiva spelen? Eh, ja, som sagt, Playstation 1, 2, 3, 4 PSP, PS Vita Det finns ju en hel drös där ute Och mm. tycker ni att Playstation blir bättre på senare år? Eller var det bättre förr? <laughs> Börjar inte med bättre förr ja, bättre nu för förr. fan det är Inte redan <laughs> Så det finns mycket uh, Veckans fråga nästa vecka då no. Vad är det bästa att nörda Om man är flera personer Men man vill ha en lugn hemmakväll Är det tv-spel Film, Va? serietidningar, brädspel ja, Om man ska ja, vara ja. en grupp Men man vill ändå ta det lugnt Vad är det man ska göra då Och motivera era, motivera era svar Easy uh, Då har vi bara leken kvar då Är du redo Hej Ja, jag Det här veckan har vi en filmtrailer. Okej. Okay. Det finns flera filmer i den här serien. Jag behöver bara veta vad grunden heter. Okej, okay, vad, vad spel, eller vad filmserien heter mm. typ det okay, den oh. är inte så svårt så du borde fatta den Ja, ja, pity points. I love <laughs> it. Ja, oh. <laughs> så sagt, vilken är trailen? him mission under no Den är inte så svår, säger han. han Han är inte medveten om Vad jag har sett och inte sett här i mitt liv Känner jag Jag tänkte, I mean, även om den är så lätt Så måste jag ju få med den någon gång För det här, det här älskar ju jag Ah, okej, okay, där Ja, då vet jag nu, ja, ja, nu, eller, mm. ja, jag ska inte säga att jag vet Först det är färdigt Men äh, Ska vi se, jag ska hitta du kan få diskutera Dan. hur du tänker eh, Jag vill säga Åh oh gud vad jobbigt det är om jag är fel nu Jag vill säga eh, Rambo mm -hmm. Och Hur kom du fram till det då? Eh, I'm coming to get you Är det fel? Är det rätt? Kör! Berätta för mig nu då Det är helt rätt Det är klart. <skratt> det är <skratt> Tack Det är Rambo oh! 2 First Blood 2 Ja. Ja, Okej, okay. då, då var det, när man vet så var det enkelt, ja Men det gäller ju att veta också ja, det... Oh, betyder detta fyra poäng? Det är fyra poäng Det är What? att du går upp till 39 poäng Mot Dannes 61 mm, mm, mm, mm, mm. Det är klättring vänta nu, i alla fall vänta, Ta det vänta positivt, du klättrar, du klättrar. Vad va sa vi att det var för poäng nu? För han har 39 och Dannes 61 61, ja, ja ah, men bra, då så. Tänker hålla koll. Nu jag tänker jag hålla stenkoll på det här Så ingen chipar. Det är bra det ja. Som sagt, nästa vecka Playstation Och frågan är Vad ska man nörda om man bara vill mysa några stycken hemma? Mm. Alla avsnitt tänker vi, tänker vi alltså Man vill ta det lugnt Eller tänker man lugnt som Ingen alkohol Eller tänker man, hur definierar vi lugnt där? Hur definierar du lugnt? Ja det var just det, ah, okej okay, vi kör en sån ah, <laughs> Så vi vill ha en definition Dessutom på vad ni tycker är lugnt Ja för vissa kan ju se Finna ett lugn i att spela tv-spel jag, jag vill bara stå och dansa Jag vill bara köra ja, lite knäckt ah, no, no, no, no. Avslöja inte Nej. för mycket nu Vi tar det nästa gång ja. ah, Alla ah. avsnitt hittar ni På iTunes <laughs> <laughs> Vad snackar jag om? Jag Alla avsnitt <laughs> finns inte På iTunes men hittar <laughs> dem på bloggen abitornördet.blog.se. Precis. Och ni nåddes låtas via facebook.com/slash In och gilla oss där och häng med i snacket. Och jag börjar bli trött. märker Ja, visst. Där känner jag också själv hur huvudet mitt börjar snart explodera. Ja, <laughs> <laughs> ah, fan Vad hittar man dig någonstans? Ja, ah, men på vår Facebook-sida såklart. Mm. Och ni hittar ni lite överallt som ah, Nico Hassard. Och tack för det här hostit och så ses vi nästa vecka. Absoluut. Hello. Zeg Alltså, just yes, var klart. 3, 2, 1, 7. Uh, uh. Nej. Uh, Låt.